سوف يعلمون ان نحن المسلمون قادمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن له الله وحده عليه وعلى اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين أعمل تقول الله حق التقات ولا تموتنا إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير ونساء واتقوا الله لنزي تساءلون به والأرخام الله كان عليكم رقيبا يا أهل الذين أعمل تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتهي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي المحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة كل بداة للعضة <تصفيق> بلش بحر المسلم سوادها صحيحا قد أنسا قدي الله عنه لبيو بيطن العاصمة طبيعينا وقنوت قنوت في عرابسكو ميزيكو إما فيشي ش... ش... ازناجين A to je kiyam, odnosno stajanje u namazu. Sukut, wa qumu lillahi qanitin. Al-Quranska ajet kaže da zabrana pričanja u namazu. To je komentar riječ wa qumu lillahi qanitin. Qanitin to znači pomoliti se u valjate namaza lahu wela shanu, šutiti ne pričajući. Konu takođe znači kiyam, stajanje znači takođe a e, e, boravak u ibadatu duže vremena znači dova znači tekstbih skrušenost i tako dalje a mi već razgovarimo o ponutu koji znači dova koja se uči po dva mezeba, u fars namazima sabah namazu i po i učiti na vitamin Amazio, sada razilažimo spomenčemo Ćišov zala pomoć. Nači, eh govorimo o ponutu koji se uči, znači na zadnjem rek'atu prije ili posli e, odloška na ruku. E, zašto govorimo o ovoj temi, zašto izvajamo? Zato e, zato što ona kod nas nije toliko poznata, pošto kod nas e, raspocaja nefijski meze, po nefijskom meze po to nije propisano. Studenti koji nam studira, studiraju, studiraju e, u državama gdje se je se uči uh eh, andeliski mezet patakođe ovaj ne obrađaju sa te strane dok Šafije i Malikije kod njih na sabah namazu na znači je propisano u steham na sabah namazu nakon drugog rekata znači prije ili posli rukua su na razilažjem spomenčeno šala da se uči punut redovno stalno kao što se uči na recit I toga znači izvaja mogu da im da kažemo nešto i odnosno došo je jest tekstova je je je i tako dalje. Ako nude nama poznat kunut kao ova poznate za Ramazan da su uči poznati u posebnim prilikama, kad se dobiju, znači tako dalje. Zbog toga e, ima znači potreba da se o tome posebno govori. Znači vidiš Mari, morićmo usvasa, usvasa rija da je e, mali znači e, da se bi malo bio upitan o punuta. Znači o toj dobi koja se uči na zadnjem rekatu. Kaže, upitan je, da li je, znači, upitan uopšte o kunutu. Kaže, enes radilo vam, kaže, kad kanel kunut? Znači, bio je postoje, kunut postojala, ta dova kras učila za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, pa pitao, znači, taj radija, Asim kaže, kable ruku ili bila prije ruku'a, كازي اناس كازي كثير كازي توي لاش الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع اشهرا كازي نبيه الله صلى الله عليه وسلم учиو قنوت учиو تطو بعد الركوع نكون شهرا وراه كان بعف قوما له قراء ذواء zuha'a seba'ina ražulina kaumidu mušikinu. Duna ulajke. Kaži, to je uradio zbog skupine ljudi Karija, Kura'a, 70 njih koji su bili poslati mušecima Pa su ih oni pobili, ubili ih. A onda je poslanik, sallallahu, alaihvim sallam, dovio protiv ovih koji su njih prevarili, ubili llamada Kan ne ob resula se se ahun, a kaže bio je izmeu između tih plemena je lavo posadnika Salala se nebij je ugovor. Fekane te resulolaaj se la senom šehren jedu ali, ka je je pa lahu posadnik se lanceem učije punu onnosno dovio mjese z dana neprestano dovi pratim jedu ale in dovi je protivni. Nači hadi hadis mu te takko nali. Tako že ovvaaj Haddi spre više je pao od manalik kaže ebu horeir kaže rasulullah sallallahu alaihi wasallam yapulu hine yafru min salatil fajr min alqiraati kaže allahu kasanik sabala da kaže kada bi završio na sabah namazu qira'at učenja kaže e wa yukbiru wa kaže izgovori bi allahhu ekber وَيَرْفَوْ رَأْسَهُ znači vratio bi vrati kolika u glavu poslije rukua rekao bi svemi Allahul bin Hamide izgovorio bi svemi Allahul bin Hamide رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدَ što je poznato ثُمَ يَكُولُ وَهُوَ قَيْمَ a zatim bi rekao a on bi stajao u stojećim položaj اللهم أنجل وَلِيدَ, وليد. اللهم moj spasi وَلِيدَ إِبْنِ وَلِيدَ وَسَلَمَةِ إِبْنِ حِش i kaže selum ibn shama wa ayash ibn abee rabi' ayash ibn Abi rabi' kaže wa almustad'if wa almustada'fin min al i slabi nemoćni od mu'mina Allahu mashdud wa ala mudar Allahumma kazni mudar pleme spusti na ni kazbu waj'alha alayhim i učini tu kaznu protivni ke sinini Iusuf, kao što je bila kazna, znači uh, trajala godnama Iusuf aleyhi salam. Allahumal'an lahjian, Allahumoj pro, uh, prokuni pleme lahjian vri'lan, to su imena plemina vzakvan, vasiye asad asad illahe vrasulahu, kaže ko Iisuf koji su bili nepokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alej ve selam. I tu završava ta dovah. To je dovio odlahu poslanik sallallahu alej ve selam. Suma billa kana an utaraka zalika lima unzila. Kazi zatim je prenešeno da je on ostavio to nakon što je objavljeno čis overiči Karima džerovo suriše i drugim hadisi da su ovo da su overiči ibn Shihaba Zuhrija poznat pod no potavina jer zatim me je ostavio ovu dolu. Znaci nije dobio. Kaže elima unzil zbog toga što je objavljeno lis min al Ti nema što od u tvojim rukama nije ništa. Znaci kaderu Allahu i rukama. Au yatuba alehim au Ili će Allah samo oprostiti ili će ih kazniti. Fa innahu zalimun. On. Oni su učinili zajsas oni učinili zulum. Hadis Bilaži Buhari muslim, a ovo je, ovo je text, riječi su obrivajetu kod muslima. <coughs> Takože ad, ad, Adulah ibn Averu se prenosi, kaže uh, Samia Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, uh, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kada bi se vraćao i da refao raseo min ruku, kada bi podigao glavu poslije ruku'a, fio rakatel akhire min feđer, na zadnjim rekatu, od sabah namaza, je kulu, rekao bih, Allahummel'an fulanan va fulanan va fulanan, Allahummoj prokuni tu osobu, tu osobu tu osobu. Kaže, bade ma je ulu, sami Allah ulimen hamida rabbena vlaka nakon što bi rekao sami Allah ulimen hamida rabbena vlaka alhamd. Kaže, fa enze lal pa je Allah rošanu objavi ulaj se u tvojim rukama ništa. Odnosno, kader u Allah Fa innehu zalim od Ovo je rivajet kod Buhari. Od Abdullah ibn Amara, radi anhum mažmein. Spominjamo ovaj svetri hadisa da, da, znači, da navedimo ovo je poznate onaj događaj kad se desilo. Kad su izdala ova plemena koja su bila pod uzgovorom sa poslanika Salalaha, sada je pobidla te poznate karije, pa je poslanik Salalaha u ovaj sadaj mjesec dana dovio protiv njih. Na sabah namazu, na zadnji rekatu. I odatakle nastaje ovaj problem. dali li, je, da li ovo propisano ovako da se dovi ili ovo bilo samo u slučaju ovog događaja i tako da i e, o, o tome ćemo govoriti inshallah ima i drugi hadis na kontekstu. kontekst. Odese znači jedna stvar, ovaj e, vi znate kod nas je za primjeramazan on da se da ono praksa da se dovi i da se dovi na ponut u kratu se to videli e, kako kako prati traj namaz e, u haremu ili na nekim drugim mjestima da se, e, da se dovi na vitr namazi i tako dalje. Ovaj, ovdje hoću da naglasi budeš spomenuti u hadisma, usput, usputna tema, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, a u rivajitom ashaba je došlo, da, kada je Omer nadjelahu uveo da se uh, ponovo vratio, se klanjem teravi namaz, da su ashabi, odnosno uh, one kari koji su predvodili namaz, da su dovili, učili su kunuti, dovili su protiv kjafira, protiv mušrika. A u ovom rivajitu ovdje Kod Bohari, ovim više rivajata je došlo da je poslanik sa lozelem i dovio protiv njih i proklinjao ih i spominjao ih po imenima. <laughs> Zašto spominje? Zato što se možda čuti od nekog da će dovoći reč kao ne treba spominjati dobi protiv nek, ne treba spominjati ime, ne treba spominjati. Ovaj čak neki idu, ovaj, iz džehla, i pa kaže kad pomineš dobi što ti ne, taj sve kafire kaže, spomnje. Treba one nekih kafire koji ratuju i, e, koji mrzi i koji su neprijatelji muslimana, oni koji nisu ne trebati ovi protiv njih i tako dalje i tako dalje. Tu sve, znači, sva taj govor je opričan ovom što je došlo do lahog posladnika Slavna crna. Jer ovdje spominja ovo, znači, po imenima plemena. Vjerovatno, sigurno u tim plemena bili ljudi koji nisu bili, ovaj, koji nisu ispojli na prijateljstvo, ni su ratovali, ni su ubili mus, muslimane koji su ubili, što znači, Oba, a, a poslanici su spomenuli po imenima lahyan, raelan, dequan, asiye i tako dalje, što znači danas ako nekog dovio protivodređenog euh klasičkog presjednika koji čini veliki zlo, nepradu ubijamo muslimane. Znači nema smjiti utabrati jer je argumenti na to kazuo da je to dozvoljeno i čak da je to propisano, je l'o. I da spomine sve protiv sve kafir muški kada dovi u opšteno i tako dalje. Znači može i pojedinačno, može i u za one koji e, čestene prijatelstvo svoj kufr potvrdlo proti muslimana, mislim pojedinačno spomen po imenima. A uopšteno protiv svih kafira, nea potreba za izuzima da kaže jelo u nikoj ratuju koji ne ratuje, znači uopšteno moći će kafira se dobi protiv nje, to je spomen znači došlo u im redo uslima. Euh u danom ovi hadisi govori znači mi u, znači, u osnovi govorimo znači prvo ćemo obraditi pitanje ponuta odnosno dove u farz namazima. A onda ćemo spomenuti vitr namazija. Zašto u farz namazima? Kao što sam već spomenuo, znači zato što imamo veliko razilaženje. Dva mezeba malikijski šafijski meze, smatraju da je propisano na svakom sabah namazu, na zadnjim vekatu, prije ili poslije rkua, da se čini kunuto, odnosno da se dovi. Ono što mi radimo na vidi namazu. Druga dva mezeba nefijski i ambelijski, smatraju da tu nije propisano. I to je poznato razilaženje među, među mezebi I zbog toga znači, ima smisla govoriti znači, da smo mi, o, da živimo u sredini gdje su malike šafje, znači to nam bilo praksa je to bilo normalno pa se čuli što ovi drugi ne dovija. Međutim, eto, ovaj, u sredini smo gdje spremljeni hanefijski meze bi studenti koji studiraju, glavno studiraju na mjestu gdje ovi ovaj, ovaj jašći studenti al, studiraju, ovaj jašći sa znanjem, gdje, gdje je raširena hanefijski meze pa to nije toliko raširena ta praksa i čak i nepoznata. Jel, mnogi ljudi ne znaju lukše da je ovo. Evo, propisano da, da, da je unut na sabah namazu, da je to od dva meseba, da je propisano kod njih. Pa tako je po ovom pitanju, znači spomećemo prvo tu stvar, a i čak i na vitru namazu vidjet ću da ima veliko, veliko razilaženje oko, znači učinjenje kunut dovi na vitru namazu. Hanefi je se tu izdvojde pa smatra da je vađe, bo sad ne zrebi neki smatraju da je ni uopšte, mali neki smatraju da je uopšte ni propisano učit punu dovu na, na, na vitru namazu, dok posljedno dvamezo kažu ponekad se uči, a Hanefi oslošao da je vađi pa je to kod nas više uriženo. Uglavnom, znači, govorimo o kunutu dovi u faz namazima, znači, ovdje sprednostavno misli na, na sabah, na sabah namazi jer je tu veliko razilaženja. E, po tom pitanju, znači, učenjaci, kao što sam već spomenuo i ponavljujem drugi put, Imaju podijeljeno mišljenje da li je to propisano da se čini taj kunut na, na farz namazima, na sabah namazu ili čak i mimo sabah namaza. Potopita tome imamo stava učenjaka, ne manje više nego četiri stava učenjaka. Poznate, onaj standardni, što smo većno govorili, a spomenut ćemo i drugi stav učenjaka. Prvi stav učenjaka su oni koji smatraju da je to potvrđeni sunnet. Da je Dovid na, na sabah namazu, na zadnjim rekatu, da je potvrđeni sunet. I da je Muztehab budavemetu alijan. Budavemetu alijan da je da, da se ustrajava na tome, da se ne zostavlja. A to je, znači, Mezebna likija i šafija. Šta je njima dokaz za ovo? Dokaz im je, prije dokazuju za Adison, od verajbna Aziba, radi Allahu anhu, u kojem on kaže Allahu poslannik sallallahu ane rasulallahu sallallahu sallallahu sallam kane jaknutu fissubhi wal maghrib. Kaže Allahu poslannik sallallahu sallallahu sallam učio kunut, učio kunut kaže na sabah namazu i na akša namazu. Ovaj hadis od vrajeg naziva bilježi ga muslim u svome sahihu tirmizija budavšu, znači da je taj hadis irdu sa tim da se jedino ovaj oko ovog dodatka akşam namaza ima razilaženje, u jedno rivayet je došlo, u drugom rivayetu nije došlo, ima slab akşam namaza. A ovo da je redio naziv da, da je da je laho pa samo da dovio učio kunut, kunut znači dovio na sabah namazu, znači to je irduzo došlo u muslimu sahihu. Takođe dokazuju sa hadisom od Enesa radijallahu anhu kada je upita han hadis mu tefegon ali je upitan i kaže e qanata nabiu sallallahu alayhi ve fi superi kaže allahu posal. jel dali allahu poslanik sallallahu alayhi ve sallam učio kunut znači do na na sabat namazu ne rekao neam da kaže faqila lahu e qanata qadr kuwa ubad kaže učio kunut prije ili posle rukua on je rekao kar baada rukua yasiran kaže nakon rukua znači nako se vrati sa rukua e u kraćem vremenu, malo vremena. i dokazuje od kojihsih ovih hadisom ove ove gore je što smo malo prispomenili kada je poslanik sallallahu alajhi ve sellem spomenu poi poi pomenio na Allahu na anđelima validit validi", tako da je spomjen taj hadis koji je mu tefku na i da je objavljen ovaj kuranski ajet i sure ali im razu da su sme ajc koji je, je uh, uh, došlo uh, znači s ovim ajetom kako spominjam uh, ibn Šihab Zuhri prekinuo je poslanih sallallahu alajhi što našto je abijensi iz dana uzastupno dovio. E, na se pospita kom projekino znači otkud njima otkud njima da, da je to propisano ja. Takođe znači u rivajatu Abdullah ibn Amara i s time dokazuje hadis u Buhari se spomine da je dovio znači na sabah namaz. Kako oni dokazuju svojim argumentima svoj stav, smatraju da je kaže da je Allah poslanik sallallahu alajhi wasallam nakon što bi se vratio sa Rukua, znači na drugom rekatu, sabah namaza, kaže, on bi učio puno togo. E, što kaže da s je učio mjesec dana, kaže, to ukazuje da je ustrajavao na tome. A to što je ostavio, kaže, zbog ajeta, koji ispušten ajet, kaže, to ne znači, znači da je time prekinuta, da je prekinut taj propis dođenja, nego, kaže, može se tumačiti na neki drugi način. Kako? kaže prvo to što je došlo da je prekino nakon, nakon mjesec dana kaže to nije došlo, uh, uvjer, to nije došlo ovaj, od riječi ashaba, nisu to rekli ashabi niti je to rekao poslan nisam za i to je tačno nego to prenosi od Ibn Šehaba Zubrija on je bio tamim, on nislio ashabe on to prenosi pa kaže u tom ima slabosti kaže uh, to kaže da je on ostavio proklinjanje i dovljenje Kaže to to su riječi uh, Zuhrija, a ne As-Hab, to reklo Poslanik sallallahu alejhi I to znači, to to ima smisla, za taj taјe prigovor ima smisla. Uh, znači to je taj to je prvi stav učenjaka i to su njihovi argumenti. <klasujem> najjači može reći tako, najjači njihovi argument je od hadisa od Beraj ibn Aziba, u kojem je došo da laho Poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio kunut na sabah namazu. Obilježi ga muslim, znači Hrvim, znači Hadis viro dostojan. E sad, znači, ako, ga, ako to spojimo sa ostalim hadisima, od Ebu Hrvire, je budu lajvnomera, da je to uradio povodom dovljenja protiv oni koji su ublikarije, onda se time ograničava, jer da li je, ti, da li je prekinuo nakon mjesec dana ili nije prekinuo, vidjet ćemo Allah za najbolje ispravno da je zaista poslanik se prekinuo, da je prekinuo to dovljenje koje je uzasno počinio na sabah namazu. Drugi stav učenjaka, drugi stav učenjaka je da, je da je kunut na sabah namazu i na drugi mimo sabah namaza, mimo, znači, vitreta, da je to mensuh, da je to darogiran, taj propis. I kaže u obidak i da je to novotarija. Ovo stav Ebu Hanife. Znači, ovo je stav Ebu Hanife. Prenosti su Hanefijskih knjigama Epsud, i al kadir poznatim i osnovnim knjigama Mezebskim. Uh, šta, šta je dokaz za taj stav? <clears throat> uh, na, znači, to, to, uh, ka kažem Ebu Hanife, misli se da je to stav hanefijskog mezeba. U početku, dok imamo uh, stav Hanefija od potođu učenjaka, mezeba je malo drugačiji. Šta je, dokaz, šta je njemu dokaz, onih ga, koji ga sledi u ovom stavu, da je to derogiran, da je to novotarija, Dokaz mu je hadis od Ebu Malika, uh, u kojem je došlo da je on pitao svoga oca kaže neka qa kad su alejte khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bekr i Umar i Osman i Ali ibn Abi Talib ahuna bil Kufa nakon od 5 godina kaže ti si otac osim pita, uh, pitao oca kaže uh, kaže ti si klanjao se iza Allaha poslanika saslan Ebu Bekra Omera, Osmana i Alija radijaluh znači četvorice pravih kalifa i poslanika saslan Kaže pe je godina, odil kufi, E kanu kaže jesu li oni učili konut dovu, konu dovu mi se se na. na misi se odea na faz na mazu, na sabah na mazu. A on njemo dovara e i bo kaže o sinčiču moj sin moj, kaže moh de mode znači na otarija. O a Ova predaja koja se prenosi Je vjerodostojno beže Termizi Bedmađe ima Mahmed. Ona je ocijenjena vjerodostojno. Međutim kako je svatite, kako je razumite. Kako odgovaraju oni koji kažu suprotno tome. Kažu otac se bu malika, misli se na Tartib nego sheima, radi la anmu. Jerako ka je prvo od njega nije preneseno osim vrlo malo hadisa. Muqil Znači ja malo hadisa je preneseno od Alahu posadnika se. Kaže Ola Meura Mula Azametu sallallahu alayhi wasallam, ne poznato da je on da je on bio u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam i sa njim družio. Kaže Ola je bodan yahfa alay. I ne kaže nije da je to bilo skribljeno njemu, da ni poznavao da je poslanik sallallahu mucijo ponudio. <kuh> Zašto kaže pa kaže kada imamo znanu poznato, kaže da su od veliki oshaba od ekadre sahabe, od ve, od većine njih kaže nisu bile poznate da, da nije, nije bilo njima poznato da je učinjen da je da je da je se a kaže a potvrđeno od nekih drugih da je poslanik saučio ponud što znači kaže može se desiti znači može se desiti da neko dosaba zna a neko dosaba ne zna to da se deslo a onaj ko ne zna kaže nije njegovo neznanje dokaz protiv ono koji zna koji to pred njim i ovo je tačno znači kada neki ostav nešto prenese A drugi kaže ja ne znam, zato nisam tu nikad vidio, što ne znači da onaj što je nisam nikad vidio, to nije tačno. A ovaj drugi koji prednosi da je video, znači on potvrđuje, ono, on potvrđuje, on on dođe sa znanjem. Ovaj kaže ja predosim ondo da ne znam da je tako bilo. Ko što Aišara dela prednosi i kaže, a on poslednik sam sam kaže, nisam ga nikad videla da krvni duhan na pa kad nekoga uzu njeći bah, učnici kod ona može. Niko nikad onega nije nikad videla, a živi sa njim u kući. Jedan je boravio ono to govori tako. Onda vama ovaj ima drugi hadis koji potvrđuje da klanja. I to da je klanja jednom bio kada je bio Mekki, osam nekada, duvana mas. I da počelo da se klanja. A ona ona negira tufera. I tako dalje. Znači imamo ti neki znači kada dođe do saba jedno negira sa drugo potvrđuje drugi ko da potvrđuje prenosi da je bilo, on dole se zdanja. Onda ko negira znači on to nije vidio. Na to mi se tako se to tako se treba razumijeti i prihvatiti. Znači, ovaj prigovor Ovom hadisu ima smisla. A kaže je odgovor je ovde kada preneseno je od sve četvorci khalifa. Načemu Bekra Omera, Osmana i Alira da su da su oni činili kunut. Preneseno u razno raznim predama i to je tačno. Što znači da ovo što je što se spomeni od Alika da to da činije, znači to je njegovo ono što on misli i ono što on vidi. Također oni dokazuju sa drugim predajama, uglavnom u njima ima, ima slabosti, ima ih uh, tri, tri predaje koje se prenosi uh, Odumu Selemi radi Anha. Kaže Neha Rasulala Sadam Serna, Ani od Koluti Feću. Fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe. Kaže Allah uposadni Sadam Serna zabranio za, za da se uči Kunu Dovanak na, na Sabah namazu. Ova predaja je slaba, da Darekutni, jako slaba Odumu Selemi. Također Odumu Selemi kaže, nem jaknut nebio se, ila šehran, nem jaknut qablehu, vala ba'dav. Kaže, Allaho poslalnih sada nije učio punu dovu, kaže, osim mjesec dana, kaže, nije učio ni prije toga, ni poslije toga. Također, jako slabo, jako slabo predavi, liži tahavi, usuoju i bejhaki, usuoju i nešerhan ma'an. Također, slabo predavi je došao, od Allaho binomera, kaže, inaha bidatun, govori o tom kunutu na sabah namazuk, inaha bidatun, ona navotarija, Ma fallo Rasulullah sallallahu kaže da Allah poslanik sada kaže to učinio je jedan mjesec dana i kaže zatim ostavio. Sveti ove je predaje koje se prenose znači muselimi, i u Muslimi i Abu Dawud i Abu Numa su slabe, jako slabe. I ne može se sa njima dokazivati ova stvar. A imao s druge strane potvrđeno od Abu Hayb da je rekao Ma shahtu kaže Ma shahtu an ahadan fa'alo. Uh, kaže, uh, nisam bio svijedok da iko to radio, da je iko, znači, klanjao, učio punut na sabah namazu. A ona je došlo, veri, doslovno predio kod Abdurazaka u njegovom usanacu. Znači, ona je vjero dostalja. Takože, od, od Abdullahi Mesuda se prenosi, kaže, je nao kane, laa jaknut u fisa la tveže. Abdullahi ibn Mesuda kada klanjao sabah namaz, dok je bio Irak u Iraku u Uh, nije, kaže, na, uh, nije na sabah namazu, nije učio puno dovo. Znači, to je vjerujo sam predaj. Ovdje dolaj Benomera i ab, Abuglamezuda. Ovi prijateljni tri nisu uh, nisu ispravni, jako su slabe. <coughs> Uglavnom to su ti uh, argumenti, argumenti sa kojima dokazuje Ebu Hanifej, oni koji su stavu, da je ovo derogirano i da je Novotarija. Uh, pa znači može se reći ovo znači da da, da se sovim argumentem baš ne može potpuno odbiti ono što znači je bio prvi stav. Treći stav učenjaka kaže la yakunu tu illa fi nazilati e, se ponoć dova pa nauči se ponoć mimo znači vitr naza ne govorimo vitr naza nego na farzova. Nauči se ponoć kaže osim un ne vazi. Sada da je nazil ne vazi. Znači osim u posebnim situacijama Nasle posast 20 znači kada se ukaže potreba, desio se neki musibet, belaj u metu, neki problem. suša, poplava, zemljotres, napadnuti muslimani, pobijeni muslimani, siromaštvo, ovo i ono, znači da, da, ratno stanje i tako dalje. U tim slučajevima, kada se ukaže potreba bilo kojim djelom muslimanskog svijeta, tada je propisano da se dovi tada je propisan sve tim dovi učenjaci smatio da nisam propisan dovi na saba namazu, nego vidit ćemo na bilo kojim otvarzao namaza, na zadnjim rekatu. Da se dignu ruke i da se dovi, da Allah pomogne ti muslimanima, kratka jasna dovada da Allah šanu pomogne muslimanima. Kao što se dešavalo kod nas, kako sam imao čuli priliku, kada recimo u zadnjih godina desio se rad recimo u Iraku da, da, da činimo kunu dobu, da dovimo za muslimanovi raku da se u borbi, musibe, deslo se u Siriji na drugim mjestima propisano je s vremena na vrijeme kako se desi neki belaj da se diga, da se na farz namazu za njen rekatu kad se gladanje u čimatu da ima podigne ruke na glas dovi aovi za njum da je vina spomenemo to te, te ta pravilo znači to znači polomostu učenjaka to je propisano u takvim situacijama i kaže prenosi to od Enesara dielana s tim da u tom hadisu ima slabosti bileže ga po zaimu Ibn Hruzime, pardon, u tom hadisu je došlo, kada je ne bih, kada ne jaknutu, kada ne la jaknutu, illa idha da'ali qaumin, au da'ala qaumin. Kaže Allah, poslanik s.a.m. kaže, nije učio punu dovu, osim kada bi dovio protiv nekog, za neke ljude ili protiv nekih ljudi. Znači, tada bi dovio. Sina, ova predana koja se prenosi je slaba od denesa radi Allahom. Četvrti stav učenjaka kažu je dozvoljeno je i činit kunut i dozvoljeno da se ostavi. Jedno i drugo je ispravno, znači nema smetje da se uči kunut, kunut, kunut, kunut, kad mislim da ode gore azima, znači ne u vitrtu, a kaže nema smetje da se, da se ostavi da se ne čini. Uglavnom to zauzimaju učenjaci učenjaci oni su najviše na giltu stavu. Sufjana Seubrija, Ibn Jarira Taberija, Ibn Hazma, Ibn Kajima ha i mnogi drugi. Kažu oni, kako njih otomađaju? Kaže, preneseno je, potvrđeno je u mnoštvu rivajeta, da je Allah, u poslanih sallalama 7, kaže, ponekad, s vremena na vrijeme, dovio, učio puno dovu, znači na farz namazima. I onda bi jednom jedno vrijeme učio pa bi ostavio i kaže nači ja e, s tim kaže a to z, stvari to je e, doka da on da pouči umet da su oni znači da ima izbor kad su kaže potreba da neka dovi da i da neka ostane znači s vremena vremena da ove s vremena vremena pa tako i o tome baš detaljnije govorim na qaim pa kaže ahadith mutawassitune bin aulai kaže učenjaci Hadisa su zaocijeli srednji stav između ova, ovi mezheba. Koji je srednji stav? Kaže, srednji stav iz oni koji zabranju da se dovi smatraju da je derogiran, da je, rogina, da je, da je notarija, i između oni koji smatraju da je da je to propisan, treba stalno farz, na, na, sabah, na sabahu farz namaza učiti puno dolo. Prije toga nisam spomenuo, sam da je pomenuo, znači teči stav, na trećem stavu učenja su uh, uh, Mezeb uh, Hambelijski, Imam Ahmeda, znači i uh, potonji učenjaci Hanetijskog Mezeba. Ovaj treći stav što sam malo prije Da se dovi samo kada je uh, u, u, u nevazilima, odnosno u posebnim stanjima. Znači to je treći bio stav. A četvrti je stav da je jedno i drugo ispravno. Znači, be, znači ovaj četvrti stav govori o tome znači svejedno bila potreba, ne bila potreba da se dovi. I da je, da je ispravno i dobiti, Znači, mislim sve da je Saba i drugi namazio, a je da je ispravno i ostavio nikako ne dobiti, jedno i drugo. Pa to spomeni Ibn Kajmpa kada kaže, učenjaci Hadisa su zauzili taj srednji stav. Znači, između onih koji smatraju da je Mustehab da se uči, da je Mustehab u nevazilima, odnosu posebnim stanjima da se uči, i između onih koji smatraju da je nustehavna svat znamazima ne vezano za nevazin, između onih koji smatraju, kaže da je, znači sredina neka, između onih koji smatraju da, da je to da je to ostavljeno, da nije propisano. Ne stav, da je spominjeno detaljno čitav stav, da ne znam puno vremena. Uglavnom, sad postavljamo pitanje, dobro, pa šta je ispravan stav od svega ovog što je spominuto? E, ispravan stav odlaza najbolji, znači čuli smo hadisa od prilike, to je sve što je prenačeno po ovom pitanju, e, da da stalna praksa da postanik sallallahu alejhi ve sellem nije nije imao stalnu praksu da dovi na sabah namazu. Jer da je to bilo znači to predano bilo znači motivatori predaj znači se to moglo sakiti to da drži ne sahaba da došlo tako da abi suko se negira, kojima se potvrđuje i tako dalje. Znači njemu bila stalna praksa da uči kunut dovu na sabah namazu. To meni od njegovo bilo hedija, njegovih putevi. S tim Također potvrđuje se druga stvar, znači, da je poslanik dobu učio onu dovu uh, u određenim situacijama, spremena na vrijeme. Znači, I to je potvrđeno. spomenu smo Hadisu, hadisu Buhari, Muslim, kada je dobu protiv onih plemena. E, Sada se ostaje samo tu da se, da se, da, da se znači, dođemo do rješenja. Da li je to, da li je, uh, da li je sunet da se, se dovi kada kada se ukaže potreba i prilika kao što smo govorili ono da se desi neki neki musibet bela ili nešto slično musibama znači da li je to suđne kada da se dovi ili ostaje ono na čemu, su, na čemu su mnogi učenjaci hadisa da se nekad uči nekad nauči ne nezavisno za stanje musibama znači nekad se uči pa se ostavi malo pa se ponovo pa se ponovljati u praksu, znači, da, da ne bude konstantna situacija da se to vrati. Znači, to bi se moglo zaključiti iz svih ovih hadisa. Allah zna najbolje, znači, da je to nekako uh, uh, spoj svega ono što je u, u hadisima vezano sa ovu temu. Znači, uh, Ali opet, znači, uh, Allah zna najbolje, znači, ovo što ukazuju hadisi, i ovaj hadis dovljenja poslanika sam sene protiv, uh, protiv oni koji su ubili Haarije, uh, protiv plemena, ukazuje da je to da je on dovio u tu situaciji Svjedočav bio prekinut ovaj uh, sa onim kuranskim ajati, ne, binu, ne bio tako dalje. Nije bilo stalna praksa da tako dovi. Što znači da je to bilo po uslov situaci. Znači, kada se ukaže potreba da dovi za muslimane, da dovi protiv kafira, protiv određenih ljudi koji čini zlo nepravdu muslimanima, da dovisemo stimaleka se desi neki belaj musiber u pot, u nekom stanju su u kojim uh, treba da da da doji malšano da se musman da podrška i tako dalje. Naci Allah za znači, na najbliže je tu. Znači, da je u takvim situacijama propisano. A dovo na čemu su Malikije i Šafije uh, da to da taj stano na sabat namazu da se ustrajava dovi da to nije potvrđeno u vjerdu da na to odiča što se oni zvao da to nije potvrđeno jer to ne bi znači ne bi moglo bi da se sakri od ostalih ashaba koji koji došla ta negacija laza najviše znači to ovaj star na osnovu ovo što smo pomenuli u hadisu to je neka spoj između onoga svega što je spomenuto to jer kao što smo pomijenili znači dova poslanika sallallahu alejhi ve na sabah namazu je se kada je dovio protiv uh, onih koji su učinili, koji su pobili karije. Znači, uh, a ono što se prenosi od, od, od, od uh, Kolefaja Ravšedin, znalo se da se doveli nekad za muslimane, znači za, odre, za muslimane, mumne u određenim situacijom, u određenim bitkama, znači prenosilo ono je to od, od, od Kolefaja Ravšedin, kada se desila neka bitka, neki značajan događaj uh, u to vrijeme, da bi muslimani u mjestima Egiptanja, ali na sa sa konutom znači na farsamaazima da bi podiže ruke doveli za muslimane da im dao područku, da podršku da i dadne pobjedu da i ovaj znači a, a sve to ukazuje znači da sto posebne situacije da to nije bila stalna praksa a to se brez takođe od Omara bin Khataba prenosi se u Abdereza ko svom usnadefu vjer doso sa vjer dosi lac prenostav se prenosi da Omar od, od bin Khatab dovio tako ovaj od, U sljedećim rječima je ukazio da je, je dovio kada je htio da, da se pomogli muslimane s proklinju kafir. Dovi bi kaže, znači da, da ne spomnio na početika, وانصرهم على عدووك وعدوهم Dovi Allah Žešano, kaže pomozi ih muslimane koji su to bili bici, kaže protiv tvoga neprijatelja i njihov neprijatelja. اللهم عن kafirata ahli kitab, اللهم pro, pro, prokoni kafire ahli kitab. اللهم خالي بين kelime i Allah moj kaže učini da se oni raziđu va zelzil i potresi njihova stopala wanzil wanzil bihim basaka allazi la turaddu an alqawmi mujrimin ke az ispusti na njih uh, svoju kaznu koja se naodbija protiv naroda mujjima koji čini zulum uh, uh, uh, uh, i nepravdu izloči što što zavljub, razumij, znači da je umar, umar i sve ovo razumijem da će da Omar Omar ibn Khattab znači Uh, i to je bila praksa uh, halifa, da bi doveli u posebnim situacijama. I Allah zna najbolji, znači to je najbliži i stav, uh, da, se, uh, da se dovi samo u posebnim situacijama. to uh, uh, Spomenut ćemo da, znači, da je propisan se dovi na, na svim namazima, da je to ne spomenuti posebno. A Ovdje ostaje to pita, ba, dobro, kako da tretiramo sad ono na čemu su Maliki i Šafije. Ispravno je, znači, da ono na čemu malikijski šafijski mezeb, da to ne treba smatrati da je to novotarija. Jer oni imaju argumente na koje se oslanjaju. To je njihova vizija i to načinje širijaske argumenta. Znači, nisu oni došli to iz havije, bez ikakvog argumenta. Da se to smatra novotarija, to je neispravno. Znači, ne treba smatrati da je to novotarija. Niti treba smatrati da ne treba klanja za njima, ili kako već klanja, da ne treba šdovit kada oni podignu ruke na sabah namaz znači ako bi, govorim ako bršu sredinu i mjesto gdje imam e, ma, e, maliki ispod šafitskog mezva pa stalno sabah dovi znači propisano za njima klanjam za imam onako kako klanjam a ne da kaže ja nisi šafija skuši ruke nešti sa šutince kada završić znači, treba ne, nema smjeta s sredi utame ček prenosi ibn al-qaim prenosi da poznan čovjek je salatu oko pokutareka ja. upita ne kaže imam ahmed prenosi predao li mama ahmeda upitani kaže o ljudima kaže eladina el yaknu tuna bil, bil Basra, kaže ljudima koji uči kunu dovnač u, u, u, u gradu Basra uh, bi se sabahna maz kaže kaže kejfera fi salati khalfa men yakuntaže šta ti misliš ima mahmed uh, odati ona mazu za onom ko uči kunu dovna na, na sabahna maz Ono guru, kaže, kad kanel muslimune i u Salom na Halfemen jaknut kaže muslimani su uklannjali i za oni koji su učili konut do mis na farna. Halvemenlanut i za onima koji nilučen ko dovu. o da kaže ima u tam šeine. Znači, a u nekim stvarimo nekim se ima šine shodno tome kako su učenjaci se određeni odežeje redske ako se vraća na šrijtske tekstva, a ne da bude je či samoja da dođe se. Osoba sama, osebe sa tim stalom. E, dalje vezano za ovu meselu, naravno, odnika kažemo, pa se, odnijem sva zapamte, kada o nekom meseli govorimo i kažemo rađih ispravno mišljenje, odabrano mišljenje, to i to, to ne znači, to je kapak po toj temi. To a, kaže, a, odabrano miše kažemo onako vam predajemo. Možda neko drugi doć, neki drugi uča reći odabrano mišljenje, ono s čemu su maliki šafij, to je ispravno i... A, Znači, potrudi se da pojasni argumente, dokaze, toga je tako dalje. Znači, odabrano mišljenje se vraća na ono ko pojašnjava mesela. A je po ovom pitanju ostaće, ostaće se do sudnjih dana. Znači, po, po ovom pitanju i sličnim pitanjima koji smo činjenjaci radišta. <kuh> Što se tiče, da, da li se dovi prije roku ili posle roku -a? Uh, Allah za najbolje ispravno je ono što je došlo od uh, hadisu Enesa Abdullah i Nomara je buhurire radijallahu anhum, od se trojci ovih jazhaba, preneseno je da je poslanik Salam Selem činio kunut nakon rukua. Znači, kad se činio ovaj kunut na farz namazima, u posebnim situacijama, na vazilima, uh, propisan se uči nakon rukua. Zašto je bitno? Zato što ćemo vidjeti da je bliži ispravnije da se na vitru namazu uči prije rukua, iako je kod nas prakse odlugačije. Naci pri rukova ono čemu su a, Hanefije ispravnije. Ispravnije s tim sam da Hanefije, ne pretendo drugu stvara, to je dizajn ruku i aminanje i učenje na glas. <coughs> to oni kod njih praks. A, a na ovom stavu su znači da se uči posle rukova, ova na faz da mazuna konut, na to sa su imam Šafi, imam Ahmedisah i Rahawaye i u Revati imam Malik. Dok sa druge strane imamo znači ima mali poznati stav imamama Malika u malikijskom mezebu, a on je bio da je preče i ispravnije po malikijskom mezebu znači dovi se i prije i poslije rukva kaže, a ispravnije da se de, da se dovi prije odlaska na ruku. Euh malo prisupimo, također pitanje vezano a, a, da li je ispravno je da se čini ova u posebnim situacijama i u ostali pet namaza. E, potvrđeno u vjerodostojnim hadisima uh u nedelju koja, digista je poslanih sa volazel buhari muslimo da je poslanih sallallahu alajhi uh, wasellem učio kunut znači uh, u posebnim situacijama kada bi dovio za, uh, za muslimane da bi protiv kafira da bi to radio ne samo na sabah namazu da radi i na drugi namazu i na akşam i na jaci i tako dalje. uh pa recimo u rivayetu uh, koji ni buhari muslim od Abdullah ibn Abbas radela anuma Kaže on kanat Rasulullah s.a.w. šehran mutetabi'an fi dhuhr i val asfi i maghri i isha u salati sobi. Kaže Allah u poslanih kaže je učio kunut dovu. Uh, znači dovio. kaži na podni namazu i kindi i akšamu i jaci i kaže i sabah namazu. Kaže dobri kule savati, uh, salati. Kaže na kraju svakog namaza nakon na što kaže sami Allah uljemen amida na zadnjem rekatu kaže jedo ala ahyaim min bani suleim dovio bi kaže protiv, protiv a, a, plemena mjesta od plemena benu suleim ala rikelin vatakwan rasije je uaj umnu men khafiru kaže a oni koji su bili za njim pa nam govorili bi amin amin, amin. Uh, I u rivadu koji bar je muslima je došlo, znači da je poslanik sam sam sam učio ovaj kunut, ne samo na saban namazu i na drugim namazima učio. Što znači da, da je propisano, da je ispravno, uh, kad se dovida nema ne da se neka dovi na namazu, neka na jaci namazu, neka saban namazu i čak na dnevni namazima. Na dnevni namazima i tada imam, znači ispravno vidjet ćemo znači da, da podigne glas, da, da dovi na glas, da se čuje šta dovi, a da za njim uh, muktedije da oni aminaju. E, naravno vezano za besedu doze itu da podizanje ovaj podizanje e, da li imam treba da podignem ruku prilikom dovljenja do e, ispravno je kao što je što je došlo preneseno od e, Enesa i Ebu Hurajra Abdullah ibn Abbas radijallahu e, da bi da bi e, da bi poslanik sallallahu znači podigao ruke Je Jerfo Jerf imam jer sva ina podigao bi glas znači čulo se njegovim glasom i po, bio bi kaži i, i podigao ruka a to je došlo znači ovo za podizanje glase prenose od ove trojice na a da za dizanje ruku džumhur čenjaka je takođe na stavu odni se buhanifa imam mahmed uh, isak udrahovije i uh, tako dalje imam šafija uh, tako takođe u rivajtu Da, bi, da je, je mu stehav da se podignu ruke prilikom Hunudovej. Uh, znači ovdje govorimo o farz namazima, a ne o vitri namazu. A to prenosi, kaže Ibn kaže prenosi se od Omera radijalahu anhu, uvjeroj dostav od predaja od Ulaj ibn Nasuda i od uh, da su uh, i od Anasa radijalahu anhu, da, su, da, znači, da, je, da je podizanje ruku bilo propisano. Da je ono propisano kao što sprednici kažu danas ara dielav kaže jedan je bio sam fisalat liqadabinas na sab namazu kaže fa je dehi wadae alayh da bi podigao ruke i da bi pitovio protiv njih. E znači većina učenjaka je na tom stavu. Znači, da prilikom dozvoljeno da se podignu ruke i da imam podignutim znači, na glas znači glas dovi ono što dovi. E ovom se suprosto ima Malik on smatra da se ne podižu ruke i znamo znači kod kod Hanafija uopće znači, nije propisano da se ovaj da se na fazlama mazma dovi pa dači ali na vitrna mazata također vitrna maza kod vitrna mazaka Maliki pardon Hanafisko meziba je da se ne podižu ruke i da se ne učina glas to je poznato na taj A ispravan znači obod znači znači moje a to je da se znači da se podigne ovaj, da se i učini naglas i da se podignu ruke a ovi koji klanjamo Tebije za imano koji klanjaju da li on treba je da aminaju ili da aminaju znači predneseno je takođe u hadisu Abdullah ibn Abbasovo prije toga spomenuli Bilježga imam Ahmed ibn Jarud ibn Huzejme Hakim i Behaki e, ima takođe podupregorivajte drugi ovde buhureri e, e, znači da oni koji klanjaju za imano ko, takođe da, da on i aminun da oni aminun znači da izgovaraju amin Kaži Ibnu Kudame, poznati angbelijski učenjak u svojoj, u svojoj fiskove knjige de kaže, la nalim fije hlavka nije poznati da imam kod toga razilaženja. Znači, kada imam učin na glas, da oni koji klanje za njim, i učin na glas dolu, kunu dovu znači da ovi koji klanja za njim da izgovaraju, da, da kažu amin. A prenosi se od Ebu Osmana da je u rivajtu koji koji su ocjelni da je da prihvatljiv da je hasan prenosi sa odnek kaže da je rekao kaže Salihu Halfe Omar ibn Khattab faqara bi 200 ayman baqara kaže pa sam znači kaže Omar ibn Khattab kaže učio je 200 ajita sure Bekare kaže wa qanata ba'da ruku i kaže učinio je kunut znači dovio je nakon rukua rafae yadayhi Podigao bi, kaže, podigao je ruke, tako da sam do te mjeri, znači podigao toliko ruke da sam vidio, kaže, bijelinu ispod njegovog pazuha, kaže, urafa sauteo bi dva, i kaže, podigao svoj glas do veći, znači na glas je dovio, tako da se čulo, kaže, Tako da se čulo, kaže, čak iza zida. Iza zida se to, kaže, čuli. I čulo. Uglavnom, znači, ovo ovaj je sve potvrđuje to, znači, da je ispravno, da je odsunetak, kada se uči ovaj kunut, da imam, znači, uči uči naglaza dovi, ono što dovi, da, da podigne on ruke, i oni koji dove za njim, gdje oni podignu ruke, i da izgovaraju, amin. Znači, svako on neko ko riječi, koji izgovori, da izgovaraju, amin. Znači, tako bi, treba bi praksa znači praksa uh, načina jel, am, aminanja, načina dovljenja kunut, uh, na, kunut, na kunutu na farz namazu. Jer ne da je dobro razumjeti, je, je razumjeti kada govorim o, o do farz namazu, znači razka između kunutovi na vitr namazu, od ovog buda što na farz namazu. I oko, cijelo vrijeme govorimo oko toga. A što više vitr namaze, znači to je poznato, znači, poznato je uh, pitanje uh, da li je, znači vitr namaz, sad govorim o njemu, Na vitre namazu, znači doći nam poglade, namazu, koliko on ima rekata, kako se klanja, na koji način, Hanefi u čemu se različio, Džungbora, učenjaka i tako dalje, sve vredosnovni rivajti koji se došli, koliko se klanja vitre namaz. Između ostalog, za vitre namaz, specifično, da ima punut, da ima to dovoljenje na vitre namazu. S tim, znači da imamo ovdje, da imamo veliko razilaženje oko propisanosti tog punuta. Znači, unuta, a što je znači, ima mali se izdvojio od ostalih. Mezeva i kaže da uopće nije propisano učit kunu dubu na mazu. Ima mali, mislim mali, na neke mezve. A onda s druge strane imamo hanefije, oni smatraju da je važb. Naši po a, po Eguhanifun znači, s hanefiskom mezevu. I po hanife za kun tar hanefisko mezeba. A, a, vojca njegovog učenika Abu Yusuf i mame Drsa Ivani su na stavu. Na stavu da nije, znači nakon odova na na viterna mazo da nije važ. S tim da je van čistala nefisku meze badevač. Ja su dva do dva jel dva najveća najbolja učenika od Ebu Hanife, na suprotno stavu. Ali to se čije se dešava, znači u Ebu Hanifejskom je to ovaj, čije se dešava, znači da je dvije trećine medzeba je, kao što kaže Ibu Hanifej, dvije trećine medzeba je anefičkog, su stavovi Ebu Hanifej, a ostala jedna trećina medzeba je ono na čemu se Ebu, Ebu Jusuf i Ebu Hanifej, nekad obojica, a nekad jedan od njih dvojcej. Znači, suprotno, znači, jedna trećina anefičkog medzeba nije ono na čemu je bio Ebu Hanifej. Znači, tako je to u anefičkom U glavnom ovom pitanju naša znači, nefiski mezheb da je važi put uh, kunu dolu na vitrna maz. Dok je džumhur ručenjaka između, uh, između ostali znači a uh, znači to su to smo reći uh, šafije i hanabile i dva učenika od od Ebu Hanife su nastao da je mustehab. A onda ostaje uh, pitanje uh, znači druga mesela da li je to mustehab uh, ili vađib, <kuh> da li je to čitavi, u čitavoj godini ili samo u Ramazanu? Po pitanju toga, znači kod hanefija je učit e, kunut dolu, na vitr namazu, znači, e, vađib čitav, znači čitavu godinu, stalno vađibu, znači kako se klanja vitre da se uči e, kunut ova ili kunut. E, dok je kod šafija od drugije od polovine od polovine Ramazana se uči samo Ramazans uči od drugije polovine Ramazana kod Šafija se uči kunudova a dok je kod Hanabila dok je kod Hanabila sunnet da se uči čitavogodi znači sunnet da se uči čitavogodino znači vidimo znači da koliko je to razilaženje među učenjasko pitanju učenja kunudove u vitr namazu a onda takođe dolazi druga mesela ovde slijedića A to je po pitanju da li se uči ova kunudova pri ili posle rokua. Ko da Nefija se uči pri rokua, mi to, to znam, po tako učio nekad, znači, uči se pri rokua. Da ose Košafia i Hanabila uči nakon rokua. Ja vidim samo na osnovu ova ako bude vreme da završim, znači a, a, argumenti hadisu ukazuju bliže da se uči pri rokua, iako jel nema smeta su prije i posle rokua imaš jeline utave. Također je pitanje šta je mu stehab da se uči na kunu dovi, sehab da se uči, i tu ima podilje mezebe. Kod hanefija i šafija je mu stehab da se uči dova Allahumme hedina fi imen hadid, va afina fi imen te oilid, va varklena fi imen atait, itd. To, to je hanefijskom mezebe. Iako mi u Alamedu učimo drugačije, mi u drugačij. učimo ono čemu su hanabila, a to je Allahumme inna nesta inuke, onastehdi kai tako da tako tako sam imam ja, bar uče ne znam možda vi imate drugi ili male znači i potom pitam se raz mada ima automašine jedna je druga do što bre do uslovnim do pred uslovnim jedna je druga dova koja se uči na kunu. E, šta je <tip> šta je dokaz da im da se uči, da je od da se uči kunu dova na na na, vitri, na mazu je hadis, osnovni najjači dokaze hadis od uh, Hasana ibn Ali radijallahu anhu. Onu kaposalini kasaba, Salman Sina radijallahu anhu. Kaže on, "Allameni Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kelimatin aqulu hunna fil vitr." Poučio me Allahu poslanik sallallahu alejhi riječima koje, koje se govori na vitr namazu, mislim na utov. A to je Allahumma edinifi Allahumma edinifi والفي في من عافيت والله في من تودع عقلا فيما اعتاك الى كايا الى كايا ود. Значи jedno dvije треба научити i jedno i, i drugo pa pa da se da se na smijenje prilgo uči. Znači, to je može se reći najjači argument ovaj hadis ovaj hadis uh, bilježega bilježega znači Abu Daud, Tirmizi, Nesai, Ibn Majah hadis vjerodosan i on je može se reći da reći, ne, ne jedno, argument, taught, je jedan da je da se uči Na osnovu ove dobe kao da se uči, znači, kunu dova na vitr namaz, jer u hadisu spomenite da je vitr, da, da ove riječi izgovara na vitr. A onda imam hadis od Ubej ibn Kaaba u kojem je došlo, kaže, en Rasulullah sallallahu sallam kane jutiru uajaknutu qabdarku. Hadis bilježi ga Buda'u ibn Nasa ibn Mađavir, dostajan, kaže, uh, Ubej ibn Kaaba, kaže, Allah, u posljedan i sallam kaže, na vitr namazu, Na vitru namazu kaže, i fe kaže učio bi kunu dovu prije rukuva. Znači, učio bi, bi kunu dovu prije rukuva. Znači, na osnovu ova dva hadisa, oni, oni jasno ukazuju na to da je propisano učit kunu dovu na vitru namazu s tim da je bliže ono čemu je a to je da je to sunet. Da je to sunet u smisu. Znači, imamo stav učenjaka koji kaže nekad se uči, nekad ne uči. Znači, nije potvrđeni sunet, ne da se stalno uči. Ne da se stalno uči, jer, jer nije prenašeno po pitanju punu dovinu, na vidite namazu, osim ova dva argumenta. Znači, osim ova dva argumenta, nije ništa drugo preneseno. Uh, u smislu da on ustrojavano teme, da je svaki vitr kaj klanja uči u punu dovinu. Tako znači, takvih takvi jadisa, takvih predaja ne imamo. Uh, pa zato kaže skupina učenjaka, mnogi učenjaci uh, kažu da je mustehab Znači kunu dovu učiti na vitr namaz ponekad. Zašto kaže ponekad? Kaže jer ashabi koji prenosi, koji su opisali vitr namaza poslanika salallahu alaihi ve sellem, nisu spominjali, opisivali vitr namaz. Klanjao bi vitr namaz kaže jedan rekada, klanjao bi tri rekada, klanjao bi pet, sedam i 9 Sve to bi značilo vjerozostanje nad isma u muslimu. Znači najviše što je klanjao vitr namaz to je devet rekada. U svintimadizmu ni spomenta da učio puno, a sva ni spomenuje lakše da učio puno dobar. Nego ova dva hanisa sam spomenuo. A što ukazuje znači da je da je stalno činio, bilo bi spomeni. To je prenio Vitre namaz poslanika sam spomenuo da je učio puno do. A to nisu spominjao. A ovo znači odjednostavno je to jedino ukazuje da je to propisano i zbog toga kaže ispravno sva da se kaže da je propisano neka to činiti. S vremena na vrijeme I da je to onaj, i da je to bliže ispravno, znači ne samo da nije važan učitkom od, nego i ne treba stalno učiti. Znači neka se uči, neka nauči. Euh, narod čovjek kako pa dobro čia ja stalno, tako da ne govorimo, hoće šta je bolje, šta je ispravnije. Šta je ispravnije sa pitanja i toga, opitaš e, toga šta se sledi. E, a to glavno na tom na tom stavu je, jel, na tom stavu čunhur učenjača. Vesalo staje ovdje, el, ono što smo pričali upravoaj. Da li se uči e, punut kunu ovo ovaj, dal se pa kunu uči prije rukuva ili poslije rukuva. I da navodi sa svetim rivayetima koji se pre, preneseno u odnose. A pa uglavnom ovaj bliže je narod procenoj je jedno i drugo, al bliže je da se uči na vitr namazu, da se na vitr namazu uči e, preneseno je ovde znači od od Anas radijallahu anhu spomijao smo ovaj hadis, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je, kada je činio punuti, dovio protiv onih koji su ubiti 70 karija, spomenuli smo o tom Agisu, da je to radio badar Znači, a to je bilo nevazirno. Znači, na farz namazu. badar u -ku. A, znači, sad drugi jedni kaže, pa ovo ukazuje znači, da je propisano i na vitr namazu badar u -ku. S tim da je, što se tiče konkretno za vitr namaz, Znači imamo ovaj hadis od malo prije ga spomenuo, ubej i vnkava, a to je da je radio prije rukua. I zato je mnogi učenjaci stavljuju da je na, na, na vitre na mazu prije rukua ispravni i da je bolje dobiti e, znači, prije odlaska na ruku. Znači prije da se na ruku, učin se završi fatiha i sura, znači, e, podignu se ruke i dovisi na načku smo rekli sa podizanjem ruku i tako dalje što spominjali sam argumente za to, priliku spominjanja konu dovena na fars namazima. Malo prije su spominjali šta je, šta je mustehav da se uči, mesebe su je jedan i drugi koja dovada se uči, da ne spominjamo te hadise. Onda, ovdje sam da spominu još primjice zaručima, to je prilikom učenja Dovej na kunutu. Mi narodno, mi koji ne znamo dobro aratski, jer bi opično naučimo ti poznate dovena. Allah mu je divnit, imen hadit, tako dalje, Allah mu je tako dalje. Ali recimo, ovaj, oni koji dovi, opičnu priliku za Ramazana, Ramazana pogotovo, za Ramazan se, čisto se su učite dove, ispravno je da te dove ne budu duge, da budu kratke. Je tako je učivo poslanik sanan, znači, i u dovu koji su učiniti, oni nisu duge uopišće, to se kratko, to se izgovori, jedno, za, za minut jedan se izgovori gotovo. Uh, što znači da... Uh, da ovo što imamo u praksi ne znam da da se prati varasmo se i to je jako rašije znači. Ovi kad počnu da dovi, to po 15 minuta, bodali smo da po pola sata dove. I onda u tim dovama, naravno, ne dovi su planom mogu se presad poslanik sa samog nego onda pravi kombinaciju, sve moguće dove iz Kur'ana koji su došle, sve moguće dove iz suneta koji su došle, pa ispoje, pa onda uči, uči, uči. A onda on nešto osobano da donese pa spomenju i tetke i strine Jamijić i sna sve dove sve red znači i, i oni koji su umrli uz i oni koji će umrijeti i oni koji, stami, koji su i koji znači, se va zaj za vratno i zanimljivo znači ja to ljudi puno voli, zato ti je is tako razvijeno ljudi puno vole plaču isplaču se da baš inače neka dugo dugo sint se dovinra što je ona znači ja znači i ne molimo tu problemni što se oduži spomenu tetke i strine nego što, problem tu što se to radi sa određenim ritmičnošću kao kao da me ljudi imam uskana kakva pominije ponavljanje riječi. Ovaj to napravlja to poslao kako neka umjetnost takvo razmišlja, možda više imao priputo. Možda to brat možda kad se dovi ovaj u harem makar se klanja. Kako tam znači, jako rašinjana ta sva, ne samo samo iskaran, nego drugi insem nema. Narod da dovi narasko meso. Dak znači, to je poslao umjetno znači čes zna ne znači oni koji klanja, znači to je glavna je stvar, glavna je sva da nauči ti što više do ovaj narasje nači što više da dovi i da ljudi idu tamo da klanjaju tarav namazdje je neko zna dobro dobiti. A ova sva znači ni to nešto ni samo došlo sa vremena znači bio to poznato od prije mislim ova devijacija i Rum deviacu je je je ukazalo na ovu stvar znači ni to ni to ispravno tako. Pa to pomini hanefsku čenjak je ibn Humam poznat hanefski učenjak koji je prije dosta prije nekoliko vijekova prije ovog savremenog doba i ukazimo da ta stvar da je to bilo prisutno i njegovo vrijeme kaže u što radi što što napravi napravi da kako ritmičnost melodično sudovi kaže na takav naš kari koji planja kaže predvodi namaze uh, mislim na, za namazan aj uh, kaže uh, post, liči kaže na neku vrstu kaže igre pa to neka vrsta igre kaže kaže kad de pretpostavili kaže kada mi neko kaže mi a, a ovde poenta u ti se ovondo obraćaš Allahu dželle šanu I kaže kada bi mi pretpostavili da neko sa takvim načinom traži nešto od kralja, kralje, vladar ljudi. I kad ti njemu na takav način melodično ovako onako bi kako iskalo bi onako igrao smijurija neka, zapajaš malo kralja. Bodaleština. Kaže za prilici onda, on to govori, znači a neizbjegno. Zapis tako da, da se obraća taka lođe šanar, da na onda ne prilici. kaže koliko je to nesmislo, nesmisleno da se na da se na takav način djelovi. Među te to jako rašireno. Mi možemo ovako u korte pričati, ovaj, ali zaista je toliko urašeno i ljudi predlažava ljudima. Ono što voli ljudi tome se prilagodi i to je poznato u aranskom svijetu. E, I ostalo ono što pričali smo, znači, slično mi je selo tamo kod konut doved na fars namazima, ovdje govorimo o vitre namaze, a to je da je mu da se podignu ruke. E, spominjao sam argumente za to, jer kaže došlo u Hadisu, e, znači ono u Hadisma da je poslanih strana dovio protiv protiv onih koji su bili da je poslanik sallallahu alajhi da bi da je podigao ruke doviju i da bi uh, da bi znači uh, uh, uh, naglas izgovarao putovu je došlo hadisni odbor rafije kaže sallallahu alayhi ve sellem Halfa Omer bin ba'da ruku wa rafa'a yadaihi wa jahara bidua kada kaže osobi za Omer radijaluhu anhu kaže kaže qanata uh, ba'da ruku uči punu dovu nakon rukua a ovdje su misliju u, u nevazilima, a s tih dokazuju za vitre. Kaže, Rafa je dehi, podigao je ruke kaže, i dovio je na glas. E, takože u, u rivajetu od Ebu Horeire, kaže, kan je Buhoreire je njegov način klanja. Jefe je dehi, fi kunuti, fi šehramadan. Kaže, u priliku klanja uh, Ramazana, Ebu Horeire, djelom kaže, bi podigao ruke prilikom učenja kunutovi to znači okazije prenosi od anshaba da je to bio prenosio prenosio od poslanika sam da da je dizao ruke prilikom učinja kunudovi. E, evo stale ovdje sam pitanja to potiranja lica. Da li treba potirak lice nakon što su podigli ruke? Da li potirak lica ima neko potiranje lica, a neko drugi spusti iz iz iz prsa nis tijelo. E, kada završi sa dobom. E, uglavnom znači kao što prenosi imam Beherki u svom sunenu kaže Nema, nema dokaza, nema argumenta, dokaza da je propisano nakon kunuta da se, uh, da se potiri lice ili da se puštaju u genišita u tijelo, kao što neki radi, pa kaže Imam Bejheki, u sluštu ne kaže Ema meskul jedin uh, bil veđi inda farab mine dua felis uh, felestu ahvedu min, min ehad mine se lafidu al kunut kaže što se tiče potiranja uh, potiranja rukama lice nakon što se završi dova kaže, nije, nisam zapamtio nikog od Selefa e, da to radi prilikom dobljenja na kunutu. Na kunutove, znači. E, naravno, vode da dodamo znači, svi hadisi, a to su, imam dva hadisa, koja su prenesena uopšte, znači, mimo dobi, o potiranju lica nakon, e, znači, Muztehab je e, mute, u mutervatir hadisama je došlo da je prilikom dobe Muztehab da se podigne ruke. Ali potiranje lica, nakon završetka dobe, prenačno su dva hadisa, u ima e, ima slabosti, u njima slabosti ima, znači, ispravno da nije propisano, e, kao što prezele mnogi učenjaka, da nije propisano, znači, potirati lice uopšte nakon nakon upućivanja dovisljenja, nakon u dovi ili, ili u dovoljenju kada čovjek dovi sam za sebe u bilo kojoj situaciji. I to su učenjaci jasno naglasili e, jasnim riječima, znači, ono što je prezeno, da su jako slabe predaje i da se time ne može potvrditi taj sunet potiranja lica. I so sad smo završili, znači ove dvije teme smo obradili, a to je učenja punu dove na farznamazima i u vitrnamazu, pa da je lako radim, te da je na dersa qur'an, da se qur'an. Non farum wayti